Allahu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 ati i takoni tërë pushteti, tërë sundimi. Lusim Allah në madhruart në jep të mirë në vazhdimësi në dunja dhe në ajhret, si kur që lusim Allah në azogjalt në ruan nga gjdoj keqe, pavarësisht nga ato që borojnë nga vete tona apo në rezikojnë nga, nga jashtë. Dëshmojmë se nuk me në tënë të adhruat me të drejt askush pas Allah të azogjalt, i cili është një i vetëm i pashaqë, si kur që dëshmojmë se Muhamedi sallallahu a.s. është rap dhe i dërguar i ti. Vlazër të ndëruar, njerëzit në jetë në kësa i bote i bindën disa regullave dhe në basë të këtyre regullave pastaj e regullojnë edhe jetën e tynë. Në basë të këtyre regullave angazhohen, përpjekën, mundohen dhe synojnë të realizojnë qëllime të saktuara varsesht si u diktojnë atyre këto regula. Edhe një si musliman kemi regula të caktuara njët në kësaj bote dhe duhet që vazhdimisht i përmbahemi këtyre regulave. Këto regula dalojnë në rëndësi njëra nga tjetra dhe në qovëse dëshërojmë të bëjmë një klasifikim të këtyre regulave atër pa dyshim se reguli i vetëm i pa konkurencë është qëlimi i besimtarit njët në kësaj bote. Qële është qëlimi jonë dhe regullin bë cilin e ndërtojmë jetën tonë, është arritja në gjennët. Andaj të gjitha regullat tjera dhe angazhimet tjera njët në kësaj bote, duhet të shërben këti qëlimi. Dhe në bas të realzimit të këti qëlimi, duhet të masim edhe suksesin tonë, të arritura tona, dhe në anën e të tjerë edhe dështimin ton. Allahu xhalla ve ala thot: "Fa man zuhza an-nari wa udkhil al-jannata faqad faz". Allahu xhalla ve ala thot: ai i shpëton zjarrit të xhehenimit dhe futet në xhenet faqad vetëm ky faz ka shpëtuar. Andaj kjo është rregulliet sor, mbi çelen nuk ka rregull dhe ky është kriteri vetëm në bazë të të cilët ne vlerësojmë të arriturat ona dhe në bas të realizimit të këti qëlimi, edhe përcaktojmë shpejcin e ecis tonë, përcaktojmë ndalje tonë, përcaktojmë lëvizje tonë e të atë që ka të bëjmë me jetën tonë. Në qëfë se këtë kemi të qartë, vlezët ndërruar, atër në anën tjetër, Allah u gjellë u hala, në ka mundësuar që për mes, koreve të caktuara, vendeve të caktuara, fjallve të caktuara, levizjeve të caktuara, vepreve të caktuara, e kështë më radhë, përmes të gjitha këtyre, Allahu në kam mundësuar që në mënyrë të letë, të kolajshme, të realizojmë këtë qëllim dhe të zbatojmë këtë regull në jetë në kësaj botë. Andaj, njën nga ato ndihma hynore dhe përkrahje nga anë Allahu të azogjel që me lehci të arim këtë qëllim dhe të zbatojmë këtë regullë si kur që e ceka të pa alternativ në jetën ton, dhe kriter vendimtar për dëvendosët për shpëtimi dhe humbjën ton, është edhe muaj i Ramazani që imi nëjën e pra këtë ti. Prandaj, këj muaj në qovë se kuptohet në njën e kësaj për krahjeja, dhe kuptohet në njën e këti qëlimi që nisën jëmë të realizojmë, atër pa dushim, nuk mund të apresim dushët këtë muaj, pos të përmaluar për te. Nuk mund të apresim duzhe këtë muaj, pos të malën gjyër për te. Nuk mund të apresim duzhe këtë muaj, pos duke qenë të gatshëm për shudzimin maksimal të ti dhe të apresim si një musafer që në vijen nga Allahu Gjelle Gjelaluhu. Mirë pa, nga njërë njerëzit mund të mashtrohen, nga njërë njerëzit mund të habitan dhe mund të mendojnë se vet aritja e muajtë apo vet agjerimi i ti, apo vet kalimi i këti muaj, mund të jetë në favor të realzimit të ati qëlimi. Ne i thimi se vetë arritja muajit nuk mund të jetë begatin vete, par shvidzimi i muajit po atëherbë e të begati. Djetarët islam, vlezet ndërruar, janë munduar që për mes shembëve të ndryshme, janë munduar që për mes krasimive të ndryshme, të na e prafrojnë në mos të madhe se si duhet ne të shuizim këtë muaj. Si duhet ne të kuptojnë këtë muaj. Njën nga krasimet e shumëta që i kanë bërë djetarët është se e kanë krasuar muajnë Ramazan me detin. Me detin nga sejemi në stinë në verës, por në shuizimin pozitiv dhe të mirë të detit. Kanë thëmë se deti dhe Ramazani kanë shumë gjerat të nëgjajshme. Nga cilë aspekt, fillemisht në nge begatit e shumë të dëbolshme. Andaj deti, njeri u përfiton nga në shumë aspekte, qovë nga lundrimi, duke kaluan nga një pik në pik tjetër, qovë nga zhytja në thëlsirat e ti për të nzirë margaritarë. E pastaj, mes si përfaqës dhe fundit begatit të shumë të të peshqive të ndryshme dhe të ushqimeve që njerëzit me shejku i mëradh kanë kultivuar këtë loj aktivitetit dhe kanë betur gjallë. Mirë po, a është deti për të gjith i ofruar me këto begatit dhe gjith kështu e shvidzojnë, jo, ka njerëz që janë tashmë deti por fatke cish duke bërë gjyna. Janë njerëz që mund të ndeti dhe mund të gëlltiti deti. Janë njerëz që mund të jen mbi detin, por që deti të jetë fundi i jetës së tyre. Prandaj shikani vëllezër të nderuar, Musa alayhis salam ucha deti për të dhe për të u bë shpëtim. Faraunit një të rrugën doçi, por me një të dytë, ju të shuyzimit u bë deti përfundim për, për të. Për disa njerëz, dalgët e detit ku ngritën janë në favor të tyre nga se u ashtyn anijën për para, për disat e tjerë, kur qo dolga është për mbysje për ta. Andaj, në kuadrë të këti krasimi është edhe Ramazani. Dikush mund tjetë buzë brigjeve të ti, për fatë kjecështë të zhytet dhe të mbysje Ramazani. Mës tjetë bega ti për te, sa so njerëz e presin me uretje, sa so njerëz me zi presin të kalan, sa so njerëz nuk e agjerojnë. Andaj, mës të bi shemëmuj të Se edhe Ramazani mund të jetë për mbjëse për shumë njerëz me gjithë begatit e shumë ta që i ka. Ndëjë Allahu Jelle Waala thotë në surë në nahëllë, në jetën 4 mëjtë kër fletë për detën. Thotë Allahu Jelle Waala hua lëdhi sëkherë e lë bëhër li të akulu minhu lehman tarijen o të stëkhrigju minhu hiljeten të lëbësunëha o të rëlfulke me wakhire fihi O lë të bërtogu فيه min fadlihi wala an lakum tashkurun. Nëse ne meditojmë këtë ayat, do të na bëhet të qartë ajo çese ka deri më tani. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë ayat thot, ai është që u anështroj ju vedetin dhe u mundsoj që të përfitoni prej tij, duke nxjerr nga ai mish të këndshëm, duke lëndruar mbi të e kështu me radhë dhe të nxjerrni beqate të shumta që të jeni falendërues që ka këto allahu nuk thot ua dha detin, por tha ua në nështraj jume për shuizim. Prandaj, në qovë se meditum këtë etë dhe zënderuar, vetë deti këtu nuk përmenet si begatin veti, por në nështrimi i ti dhe shuizimi atëherë bëhet begati. Prandaj, në kuadrë të kësaj, vetë ardhja muajt Ramazan, nuk mund të jetë në vetë nësaj begati, në qovë të se besimtarët nuk e përdonin këtë muajt për të shuizuar në realzimin e qëllimeve të tyre. Pra ndaj, ardhja ti është gëzimi madhë, ardhja ti është begatje madhë, por në qovë se nuk imi të gatshëm dhe nuk dim që fatë kërkëm këtë muaj, kam frikë se ndë një dalë gëti mund të përplazë në kënpineve. Andaj, si mund të shudzojmë pra ne këtë muaj si duhet, është të folër shumë dhe do të folër shumë, ha gjëlarët në muaj në Ramazan nuk kanë tjetër temë p të gjitha temat silën rëdhë këti muaj, rëdhë shuzimit të këti muaj. A tere, qëfar mund të përmendim një? Unë duha të ju them vlezët ndëruar, sa i cili dëshyran të lëndron bi këtë muaj, e dini se deti, si kurse e ceka, një nga begatit e ti është se, e bashkon të dashurin me të dashnë e ti, lëndron njeri dhe në më lëngjim se, po e shpje këtë deti, takohet me diken që e donë. Andaj, a ke anijet përs Çtë ndronosh kët muaj e ti gëzohesh takimin tënd me Allahun azhajal, ngjashë ky Ramazan është një dety që nëse ke aniyet të përshtatshme të shtëpijë tek më i dashuri yt, të shtëpijë tek Allahu xhalla xhelalu, të shtëpijë tek xheneti, tek ai që ti e mallëngjyr dhe mezi prit të takuash me të. Mirë po nëse nuk ke një mjet transportues, atëre dety ai njëti që shtëpia tek i dashuri mund të jetë përmbyjse për ty. Andaj dua të them që Ne duhet të interesojmë tashmë se a kemi anijen e gatshme, që të lundrojmë në këtë deti që na shpirit të ki dashuri jon. Si mund ta kontrollojmë vëllazë të nderuar? Tashmë është java e fundit, Xhumana e ardhshme kur të falemi me Lena Allahu xhelal wela, nuk kemi sikur të sad. Jemi në Ajrem. Andaj të flas për përgatitjen për Ramazan është shumë vonë. Por për çfarë po flas? Po flas Në pikat dheu se shumë shkurtimisht, po flas vëllezër të nderuar për përgatitjet përfundimtare për, për kontrollimin e mjetit transportues se a është i gatshëm për të lundruar në detin që do të na atakon me Allahun xhelalu ala. Do të na shpie në destinacionin e kërkuar e që është xheneti Allahu tazo xhel. Prandaj a keni pa iniciçeli para se të mundisë për rrugë, edhe një herë, edhe një herë sa për siguri vetë ika bër pregaditje të duhur. Ai veç tash është i gatshëm, por edhe një herë sa për siguri, shikojmë se a është derivati në rregull, karburanti në rregull, a është ujin në rregull ekztemorat, jo për ta rregulluar, por për të siguruar se tashmë është dashur që të bëhen pregaditjet e nevojshme për të filluar udhëtimin. Prandaj, çfarë duhet të kontrollojmë ne në këtë mjet transportues, në këtë anije që të na bartë sigurt dheri në bregun e takimit ton me Allah në gjëllë e wala, dheri në bregun e shpëtimit në gjënitin e Allah të azo gjëllë. Po i përmeni vetëm disa pika, që të shërben si kontrol, mas kësaj gjumaje, fjullaje me kontrolu anijen tënde, fjullaje me kontrolu mjetin tënë transportuas, nga se në qovë se nuk është në regull, dalë gërdin të jenë të larta, andaj nuk garantojmë se mund të shpëtojmë. E para që duhet të sigurim dhe në ruar është se, Gjatë muajit Ramazan kërkohet të arrihet një devshmëri, ngasë ky është qëllimi i muajit Ramazan. Mirë, devshmëria është një term shumë i gjon. Mir po, por ta japi vetëm një të rëndësishme nga devshmëria kontrolloje, a është në gjendje të rregull për të mundsuar të arrish devshmërinë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për devshmërinë, vëllezër nderuar, e ka përmendur në kontekste të ndryshme. E ka përmendur në rrethana të ndryshme. Parajë që mendoj se është e rëndësishme për neve është se devosmria që duhet ta kontrollojmë se a është në rregull nënkupton largimin nga të ndaluarat, por jo vetëm kaq, por edhe largimin nga të dyshimtat. Andaj ai e largu tash para se të udhthash nga e tëraja që është haram, nga puna haram, nga fitimi haram nga folja haram, nga qëqërija haram, nga shikimi haram, a e largu? Në që dhe se largu, mos e leviz anien në brigje se fundosësh. është rëzik, a nuk e qara pa lëndru, pra ndaj, nuk e të të rëzidhe, po së të shpejtash dhe të evitash defektin eventual të mundëshmë në këtë drejtim që të nëndrësh i sigur. Largon nga dyshim tëtë, nga se pejgameri sësërm ka thonë, o meni të ka shubuhatë, që ka e ka përurë fjallin të kua, dhe vëshmëri në rapartë me ato që janë të dyshimta. Prandaj, kush e shprejt dhe vëshmëri në de Allah Gjellewala për balë atyre që janë të dyshimta, pa dyshim se kuj e karuaj të rfenë ti dhe e karuaj të ndirë në ti. Prandaj, kur delsh, shkojnë shtëpinë të ndë, dhe që ka aktiviteti ytë gjatë Ramazanit, a do të ketë përzirje me të ndaluarën, a do të ketë përzirje me të dyshim në qovë se po, prejtash anuloje, prejtash largaje nga se të pëngon në lundrimin të njëtë Ramazanit. E dyta që duhet ta kontrolojmë në mjetin të në transportuës është, se pejgamberi sallallahu alaihu sallam vlazët ndërhuar, në ka thënë, men sa me Ramadane, imanin wahti sabën, gufire lehumat e kaddë me mindhëmbi. Kush e agjiren Ramazanin me dy kushte, duhet me i pasë dy kushte, A si për lëndrim që janë? Që e lëvizin, do të të anijen, që ka janë atë unë këtë hadith? Imanën wahtisabën. Kushtë i ka këtë dyja, thëtë përgambelis s.a. Gufire lehu, i falet ati, a rrinë ku duhet me rritë? A i ke atë dyja për të lëndruar? Qëtë në ato? Imanën wahtisabën. Që të mësush prej tash, të edukosh vetën tënde, që të qdove prim që e bënë, të bësh i motivuar nga besimi në Allah xhallahu ala dhe gjithashtu duhet të shpresuar shpërblimin e Allah xhallahu ala. Ne nuk e kemi kë të instaluar gjatë tërvitit. Nga se dim të flasim, dim të veprojm, dim të shkojm, dim të bëjm gjëra, por duke mos qenë të motivuar nga besimi jon, apo duke mos qenë të motivuar nga lakmia për shpërblim. Për taqsmsau, kur dilsh në rrug me ble, për shembull, çumsh apo bok Mos dilgë shtëpia, thuaj fillimisht pse po dal. Po dal nga se Allahu xhalleu wala m'ka obligu të mbikëqyr familjen. Besimi po më çet përjasht. Apo e pse? Po e blet e dyta, pa shkak se nëse kujdesna për, në për familjen, Allahu më shpargulën. Shika mundau tash edhe qumështin kur të blesh të jetë në shërbim të realizimit të qëllimeve të Ramazanit. E lërë më për punë të tjera. Prandaj presat filla ta instalosh kët ndjen, çdo lëvizje, çdo fjalë, të, fjal të jetë në përputhje me besimin dhe të jetë me qëllim të arritjes së shpërbimit të madh nga ana e Allahu Xhelalu Elauala. Kush hyn këtu në Ramazan me lejen e Allahu Xhelalu Elauala, e ruan Ramazanin, kujdeset për të dhe arrin atë që duhet të arrinë këtë muaj. Çëtra që duhet ta kontrollon dhe të përgatitet. Kto janë ushtrimet përfundimtare para se të futesh, sikurse ata që janë paralojës Bëjmë disa përgatitje përfundimtare, por nuk janë ato të vërteta, nga se me ufut vetë më aq lodhet me njërin lloj. Ajo është përgatitur përpara, por tash i bën ato të fundit. Andaj ne jemi në përgatitje përfundimtare para se të futemi në garën e muajit Ramazan. E tretë që duhet të fillojmë të përgatitemi po për mëndoj në kuptimin përfundimtar, do të llogarisim se na duhet gjatë muajit Ramazan, cila është është të fillojmë kontrolojmë fjale tona nga se atje ka thënë pejgamberi sasallem kush hyn Ramazan ku, unë e përja thëmë kushtën kuptim pasaj u kazi hadithin i për kuptimi mesajë i pejgamberi të asem është se kush hyn Ramazan e nuk e ka trajnu gjuhën mirë si duhet e rëzikën Ramazanin nga se ka thënë pejgamberi sasallem men lem jeda ka u le zuri u le amele bihi fe lejse lillahi haje fi en jeda ata ame hu e sharaba Kush nuk e braktis fjalën e keqe, fjalën e ron, përgojimin, shpifjen, sharjen, akuzin, fyrjen, kush nuk e braktis kët na xherim Allahu Jellala për tjetër çka staka bof Rash Ramadanin, veç me braktis ushimin dhe piën, s'është si bof fat Ramadani kurr, por është bër për alzim në këtyre qëllimeve. Andaj fylla për sot të shikosh se si jemi gjuh. S'ka nditje po përgojon, s'ka nditje po fyn, po akuzon, po shon, s'po flet çu duhet. Fylla Tash me aprovu. Tash e ke shansën, edhe nëse dështojmë, është malet se i e nden break, por kur futesh mbranda ndet, nuk e ke këtë sikur sa thuavall apo funksionon kjo mira apo nuk po funksionon. Prandaj filla, pres sa ta kontrollosh gjuhën tënde dhe ta kontrollosh tash ikar sa thuavall, a do të jetë kjo gjuhë funksionale në shërbim të qëllimit tim gjatë muajit, gjatë muajit Ramazan. Tjetra që duhet ta kontrollojmë gjithashtu është se Në Ramazan, do të kërkohet nga ne që të hajmë pak ma pak, nga se është ditë a gjërimi, të pijmë pak ma pak, të flejmë pak ma pak, së që kemi flejtë. Fila që pritash të paksash, dhe të shrikash gjendjen të ndë, apo i i knaqën me këtë gjendje, apo jo. Nga se njëri din që të shpërthen në rast në par, po pas taj shkën duke u zbut. Andaj në qofësët të nervikos etja, e të nërvikos uria, e të nërvikos gjumë i pakt, letjetë jashtë Ramazanit se është ma pak rezikë. Por me bo, me të nërvikos uria, e kevin Ramazan, e dëmë të në Ramazanin. Pra na i fila, për i tash, të kna që është me pak, me pak gjumë, me pak pije, me pak ushqim, me pak ndaja, me pak ato që ka duhet Ramazan. Nga se, në qovë se tash, kishtë cime, kishtë nga rkesa, nërvikos është tolerohet por të futesh me këtë gjendje në Ramazan, derisa të stabilizosh të nxënë dhe ditësh të fundit. Prandaj kërkojmë stabilizim në këtë gjendje para se të futet mua i Ramazani. Dhe gjithashtu ajo që duhet të kujdesin për tash sjellja e muslimanit përgjithësi. Sjellja e tij, morali i tij, kujdesi i tij, respekti i tij. Për të është, ti, ti, ti, ti, tash fillo me ibu ushtrimet përfundimtare për këtë çështje. Madje disa nga dietarët thonë se është mirë njeriu çë edhe në gojën e tij, edhe në veshët e tij, edhe në sytë e tij, edhe në tër trupin e tij, apo të vendos të vendos një pllakat të madhe, të vendos një, të vendos një letër të madhe ku shkruan mbyllur për përmirësim. Hapet pas Ramazanit. Andaj hapen sytë, i kemi mbyllë nga sot janë është duke u renovu, mbyllur për renovim. E kemi mbyll gojen është duke u renovu. Sa i vjen Moshteria, troket nder op apo ku kaq? O thot e di që paguën kaq, po jam duke renovu. S'kemë shit. Andaj të provokon dikush, të dikush, dal dikush në rrug, thuajshive për renovimin një herë. S'kemë mbyllur ndër. As s'kemë folur ndër, as s'kemë ndërgju, ngasemi duke renovu. Rënë Renovimi fillon prej tash. Prandaj, shpallë, sikur çeci ku edhe hoja që shpall muj Ramazan të mësojm Islam së bashku, e ti shpallën veten tënde mbyllur për renovim. 22 kurën e vu hapet pas muajit Ramazan. Kush këto vepran dhe kush këto përgatitet dhe i bën kontrollet e fundit me lehen e Allahut azhjel do të lundron i sigurt. Me lehen e Allahut azhjel do të lundron i qetë. Për të ditë do të bëhet mik, për të ky ditë do të bëhet i afërt, i dashur, do të ketë kënaqësi të lundrimit, por edhe kënaqësi të përmbyllimit se e ka parasysh në çfarë detimi është duke shpër ky det. Prandaj Elosu Allahu na manduar që këtë Ramazan na e bën det sikur s'ia bëri Musës Alajhissalam jo faraonit. Ngase plotsa që janë aty në detën për ta është sikur se për faraonin, nuk është sikur se për Musën. Andaluasim Allahu Xhellahu Ora që deti për ne vetë sikur është për Musën Alajhissalam. Siguri paqe do daljen në Breg. E jo zhytje dhe përmbyjse sikur që ishte për faraonin. Alis ala nama adnu vart nai faal ma qatëtona Andi karkani faal nga allunga Say Allah hujht fales dha e shht mashiru was Alhamdulillahi rabbil alameen Wa afdalus salati wa temmu taslima la khayri khalqillahi ajma'in nabiyna muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin Zatën dhe ruvar Zatën dhe ruvar edhe një pik të fundi që duhet ta regulojmë. Para se të futimi në Ramazan, aja është pajtimi me zvete, falja, të i kalimi i problemeve me të tjeret, që Allah u gjëllë leo ala të na falë neve. Pra ndaj, prej tash, mose prej që të vje Ramazani, nga se nuk është mirë me në zonë Ramazani, e nuk i pajtuar me ndokend, i ingatruar me ndokend, nga se në qoftëse dhe zëndëruar, Në muajin Shaban, para Ramazanit, kjo ndikon më të madhe, çfarë të mëmënen me zonë Ramazani. Pejgamberi sa selam kur flet për natën e 15 e muajit Shaban dhe flet për ngritjen e veprave dhe thotë se Allahu thot me laikeve, më laj këve, të gjithëve faljeuni mëkateve, mëkatet më përveç dy personave, ata që janë konflikt me vetë. Këng Shaban E çfarë ta merrmani kur dhe falja Allahut në Ramazan e ti je i ngatruar. Allahu na ruaj ti sht me dikën nga familja jote. Allahu na ruaj ti sht me prindin tën, me vëllahun tën, me shokun tën, me mikun tën. Andaj të falim. Të falim dhe të marrim guxim që të kërkojm falje. Gjasë kjo është një padyshim. Një element i rëndësishëm që na garanton lundrimin e sigurt. Nuk mund të lundrosh i sigurt në ditën e Ramazanit. Në qovës si e në konflikt me diken, në qovës e ki probleme me diken, në qovës e me një vla nuk i duke fol, me një musliman nuk i duke fol, me diken në familje i kje raporte asaruara, qovët mes dy bashardve, qovët mes prindrëve, qovët mes fmive, mes akrebave, mes kujdo qovët, të jemi nga ata që nga pregaditit e dëmës doshme dhe ushtrimet përfundimtare për të lëndruar në Ramazan si duhet, të jetë shtirja dorës e pajtimit kërkimi i hallall-ut atij që kemi bën zullëm. A kemë fal për të? A kemë shpiv për te, a bo padresi, të? A i kemë bër padrejti çka do të qoftë? Të jemi të guximshëm dhe t'ia kthejm hakun njerëzve. Të kërkojmë hallad pei tyne, që Allahu të na fal. Ai që hin me hak të huin Ramadan, shtire ka atij që ti falën gjënohet. Shtire ka të lundroni sigurt në detin e këtij muaji të bekuar. Andaj pajtim, shtire të dorës kërkim falje, dhe falje gjithashtu, që Allahu të në falë neve. Allahu Gjallu Ala i tha, Ebu Bekrit, radiallahu tala ta anhu, në rastin kur shpifën për vajzën e ti, për ajshën, thënë se është e pandërshme, thënë se ka bërë amoralitet. Dhe Ebu Bekri e kështë njëri që në vazhdimësi indihmante, në vazhdimësi e përkrahte, materialisht, në gjitha aspekt, dhe kjo përshin këtë afer të shpifive dhe akuzave. Dhe Bubekrit tha, une më kur nuk ndihmaj ty, une për të ndihmaj ti për shpif për vazën timja, që fari tha Allah në surën nur? Tha Allah gjëllëvala, fafu, wasfahu, e la të hibbuna një këfirë Allahu lakum, i tha Bubekrit, mështu i kësë sta fali, mështu i a Bubekrit, ja stakon të po i kësë me thonë, për fali e te i kaloni, ga sa nuk kini dëshifë që Allah të a falju Pra ndaj, falja që e lypim nga Allahu dhe e synim këtë muaj, është e lidhë në ngusht me falë e ndërsja ndërmet neve. Andaj tja falë një tjetrit, e të bashkohemi, e të him në këtë muaj, të lidhër me zveti, të dashër me zveti, solidar, me përkrahje, me falje, me bashkim, me tëra që në duhet që Allahu gjëllë uala të na falë neve. Allahu në lusit në falë më kate tona, dhe Allahu në lusit në bashkën këtë Ramazan, dhe kjo bashkim të nëmban pastaj të nëmban të gjall të lidhur të bashkuar deri në fund të jetës e kësaj bote Allah i përmjësov gjendit e familjeve tona Allah i përmjësov gra tona nëna tona, babalara ton Allah në lësët i përmjësov gjendin e rinist ton e lësë Allah në mërnuar që atë që farbënd me ndjelehtit dhe ata që s'ja si kanë frikën e laut Allah të narun nga shere t'yne dhe lësë Allah në gjellëvalet në qovë se ka të së ndëndënim për kës popull, Allahu xhalle wala merhamet në me të largon. E nevet na shpëton dhe ata që janë të devijuar eloh sallallahu çti udhzon. Që, që ky muaj Ramazan të jetë më vërtet një muaj i mshirës në të gjitha ميدanet, në ميدane udhëzimit, për mëshirëmit raport të me Allahu xhalle wala, në ميدanin e lidhës ton mesvete dhe mshirës në përgjysë për tërë ata që kanë nevojë në, në jetën e kësaj e kësaj bote. Eloh sallallahu e, e manduar Çu musliman kudo që ndjekën, përsekutohen, luftohen. Elo sallallahu an me atë që Allahu i ndihmon në Sirin e në Burmën e kudo qoftë, që po ndalgojnë për ato vrasje mizore e për ato padrejti qi njerzore që, që po bën muslimanëve, Elo sallallahu që këtë muaj ti dhërat rahmet për ta. Allahu xhalla t'u haruan ndër në familjeve të tyre, Elo sallallahu që të zbret siguri në zemrat e fëmijëve të tyre, e plagëve të tyre, e grave të tyre, që Allahu t'na gëzon me shkatrimin e zullumçore pas muajit Ramadan. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى اعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اعلى اعلى اعلى ا Hitera牲 انك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اعلى محمد كما باركت على اعلى اعلى ا apa اعلى اعلى اعلى اعلى ا fundament انك في العالمين حميد مجيد ان الله يأمر بالادل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون الله <تصفيق> اكبر